Elina no Rita Hokka matkatoimista e-bookersista. Hei. Olet tota, ilmeisesti tehnyt viime perjantaina varauksen meidän kautta. Joo. Joo. Meillä oli silloin pieniä teknisiä ongelmia ja tehdään nyt kovasti töitä, että saadaan nämä korjattua. Okay. Eli tota, kovasti pahoillani, että tällaista on tapahtumaan. Mulla on kyllä sun kaikki tiedot, henkilötiedot ja yhteystiedot tässä, mutta varausjärjestelmä on mennyt vähän sekaisin. Ja osa perjantaina varaan matkojen tiedosta on hävinnyt ja me otetaan niitä nyt uudestaan. Okei. Okay. Tota, sun oli tarkoitus lentää? Uh, Australia Sydneyin Ja Joo. mulla on niin on kaksi henkeä Ahaa Joo, ja tota Mitkä oli nämä päivät? Neljäs päivä 12 tarkoitus mennä Joo, odota hetki Joo, eli tää oli tää tarjous 1285 euroa Joo Totta, meillä on sellainen tilanne, että tämä kone on nyt ihan täynnä Katottaisikö me muita päiviä Siitä läheltä No kato, kun mä oon nyt kaikki niin kuin silloin, että mä lähden neljäs päivä, niin kyllä musta tuntuu, että kyllä mä haluan lähteä neljäs päivä. Olisiko sitten joku muu, että meillä on esimerkiksi nyt tässä joulukuussa Berliini ja Turkki ja Latvia hyviä tarjouksia? Ei, kato, kun mä oon suunniteltu, lomaa nyt niin kaksi vuotta. Joo, ja sun on nimenomaan pitää olla tai Australia. Kyllä. Okei, okay, no äh, tämä kone on nyt... ei oikeasti tule Joo, no tämä kone on nyt ihan täynnä, ja jos mä katson noita seuraavia lentoja ihan pieni hetki... <tos> Ei, ei, siis niinku, ei nyt keskustella ihan väärästä asiasta. 23. joulukuuta olisi ei, itse asiassa. Ei, ei, ei. Me lähdetään joulukuun alusta. Se on ihan talentti. Mä oon hoitanut kaiken niin kuin pitääkin. Silleen mä luottokortin numeroiden vaikkia. Joo. Jo ja tiedot on, niin kuin, on kyllä täällä. Ja niin kysymyksiä oikeesti. sitten joku muu, ei. kun meillä on tää Berliini esimerkiksi. Turkki, on ei. myös. No Turki on lämmin. Vittu. Eli tota, okay. katottaisiko me sitten joku toinen matkakohde. Koska siis ei. meillä on... Loistavia tarjouksia tässä kyllä. Ei, ei. se siis ei. Australiassa mä lähden. Joo. No, ootko sä varma, että sä et pysty vaihtamaan tuota päivää? No siis päivästä mä keskustella matkakohteen, sitten todellakaan voi keskustella. Joo. No, miten se joulukuun 23? No ei, ei tietenkään. Siis ei Herra Jumala sentään. Mä lähen joulukuun alusta. No, jos me saadaan tähän joulukuun alkuun nyt peruutuksia ja sut siihen. Odotas hetki. Itse asiassa... Yksi perutus on tullut. Mitä sä sanot? Sun pitäisi tietenkin sitten jättää kaveri vielä tuonne janon hännille roikkumaan. Eli sä pääsisit kyllä Australian takastuloa vielä auki. Huhu, ei okei. Okay. Sä et voi olla e-bookersista oikeesti. Ullis, mitä sä sanot, jos tota, niin... Elina lähteekin nyt yksi? No, mä voin lähteä sinne Turkkiin. Mä tapaan se Turkiikka. Turkki mä, ihan Turki, mä voin voin ihan kiva. Voi Jumankaan, oikeesti mä tapaan teidät kohden.